Ciudată. Comedie de Carlo Goldoni Traducere și adaptare radiofonică de Dumitru Panaitescu și Ion Alexandru Mustață Avem în față o carte nu prea groasă tipărită în limba franceză. Cartea conține memoriile lui Carlo Goldoni. Pe una din paginile ei citim. Anul 1775 În acest an am scris comedia în proză o întâmplare ciudată. Este vorba de adevărata și ciudata întâmplare a unui bogat negustor olandez. Doi dintre prietenii lui din Elveția mi-au împărtășit-o ca un bun subiect de comedie, deci eu n-am făcut altceva decât să schimb locul scenii, să ascund numele și să delimitez cadrul acțiunii, fără a denatura însă deloc originalul. Bogat negustor olandez Adăpostește în casa lui Pe tânărul locotenent De la Cotri Din armata franceză Prizonier de război și rănit Care îi fusese prezentat De un agent al său din Paris Filiberto are o fică de măritat Care se numește Gianina Locotenentul Tânăr și sentimental Se îndrăgostește de ea Rănile războiului Îi se vindecă dar îi se deschid în schimb altele, mult mai periculoase, cele ale inimii. Locotenentul de la Cotării se teme însă de urmările acestei iubiri care se aprinde mereu. El nu vede posibilitatea de a se căsători cu o tânără bogată, de deci aceea se hotărăște să plece de din casa lui Filiberto. Și acum, iată întâmplare. În camera locotenentului de la Cotri Guasconi, ordonanța sa, pregătește bagajele de plecare. În vreme ce orânduiește lucrurile în geamantan, Mariana, camerista Gianinei, intră pe ușă. Se poate da ziua bună lui Guasconi? Da, grațioasă Mariana, bună ziua ta, e scumpă! Oh. Îmi pare rău, dar după câte văd, va trebui să-ți urez călătorie bună Vai, scumpa mea, unei despărțiri dureroase nu poate să-i urmezi decât o călătorie nefericită Îți pare rău că pleci? Te mai îndoiești? După șase luni de când mă bucur de plăcuta ta tovarășie, pot pleca fără părere de rău? Și cine te obligă să faci un lucru care nu-ți place? Parcă nu știi, stăpânul oh, Stăpâni sunt destui și la haga Fii sigur că și aici vei găsi din aceea care ar putea să te plătească mai mult decât un viet ofițer francez, prizonier de război, rănit și urmărit de nenoroc. Drept să spun, o asemenea vorbire nu-mi pare deloc nimerită. Sunt mulți ani de când am cinstea să servesc pe bunul meu stăpân. Știu, e sărac, dar are inimă bună. Sunt sigur că, înaintând în grad, mă voi bucura și eu mai mult de știgul lui. Și tu, tu mă sfătuiești să-l părăsesc, să-l lasă să întoarcă în Franța fără mine? Îmi place cum vorbești, dar ce să fac dacă nu-mi pot ascunde dragostea? Scumpă, Mariana, sunt îndurerat ca și tine, dar sper să te revăd, să fiu într-o situație mai bună și să-ți pot spune Am venit? Pot să te întrețin, <laughs> Sunt al tău dacă nu mă vrei <laughs> Dar, domnul Locotenent, de ce se grăbește să plece? Stăpânul meu îl vede cu ochi buni și cred că și fica lui nu-l vede cu ochi mai puțin buni ca tatăl ei Asta așa e Toți îl iubesc și încă prea mult Iată și motivul pentru care pleacă Cum asta? Îl plictisește faptul că este bine văzut de toți? Ei, Mariana. Bietul meu stăpân este îndrăgostit la culme de stăpâna ta da! Dar el știe că domnul Filiberto, care are o singură fică Nu va consimți să o dea unui ofițer, unui ostaș În scurt și ah. tu, care va trebui să trăiască din zestre Locotenentul este sărac, dar este cavaler Se teme însă ca dragostea să nu-l orbească Să nu fi fost cumva ademenit De aceea, pentru a se convinge pe el însuși își sacrifică dragostea cinstei oh. și este hotărât să plece Îi admire eroismul, dar dacă ar depinde de mine, nu l-aș urma Totuși, trebuie să ne învingem slăbiciunile Poate pentru tine e mai ușor Asta așa e, noi bărbații suntem întotdeauna mai tari nu. spune mai curând că dragostea voastră nu este cât câtuși de puțin Mariana, ești nedreaptă dacă gândești astfel despre mine La urma urmei eu cred în fapte, nu în vorbe. Te spune tu, ce ar trebui să fac să te asigur de dragostea mea? Nu-i nevoie să te învăț eu. Ai vrea ca înainte de a pleca să ne căsătorim? Da. Bine, dar apoi ar trebui să ne despărțim. Oh, ai avea inimă să mă părăsești? Atunci să vii cu mine. Mm, știu eu. Da, dar o să o ducem greu. Să-ți spun drept, nu prea mi-ar conveni. Dacă am rămâne aici... Ți-ar conveni? Da Pentru câte vreme? Pentru un an, cel puțin Și peste un an mă vei lăsa să plec? Știu eu După un an de căsnicie ar fi poate mai ușor Mă tem că mă vei lăsa să plec după o lună Nu, nu crezi Sunt sigur de asta Să încercăm Vine, Hai, de plec. mai vorbim despre asta Da, am plecat Vai, coscomi Discuția de acum m-a făcut să mă hotărăsc Pregătește totul, te rog bine, bine, bine, dar acum, hai de, du -te, du -te. Bună, Sunt atât de neferici! Sunt atât de nenorocit Domnule Locotenent, nu este aproape gata n sunt nenoroci. Vai de mine, da? ce rău s-a mai întâmplat? Lucrul cel mai rău ce mi se putea întâmpla Ah, fără îndoială că domnișoarei Gianina nu-i pasă deloc de plecarea dumneavoastră și nu vă iubește chiar atât cât credeți oh, Din potrivă, Gosconi, Gianina este mai îndrăgostită ca oricând Închipuiește-ți spune unde ajunge nenorocirea mea Am văzut-o plângând eh, Într-adevăr, e rău, dar oh. credeam că e și mai rău Ești un om crud, fără pic de suflet Îți poți închipui oare ceva mai dureros pe lume Decât lacrimile unei îndurerate îndrăgostite Care mă dojenește pentru cruzimea mea Care pune la încercare onoarea mea, cinstea mea, credința mea Nu credeam că merit dojene atât de aspre După zece ani, supunerea mea este foarte bine răsplătit Ei, Guascol, gândește că ai fi tu în locul meu da. Condamne-mă atunci dacă poți Rănile mele sângele meu, eu, captivitatea de război care mă împiedic avansarea, lipsa de avere ha! Totul îmi pare puțin pe lângă frumusețea de care m-am îndrăgostit, care m-am flăcărat Buna purtarea fetii nu mi-a mărturisit niciodată întreaga ei iubire Și mi-a dat răgazul să-mi pregătesc plecarea Dar lacrimile și suspinele din clipa despărțirii M-au asigurat că sunt iubit mult, mult de tot sunt zăpăcii de dragoste, Gasconi. Uite, rațiunea mă părăsește. Hotărârea de a pleca nu mai îmi place deloc. Atunci, ce mai așteptați? Câștigați timp, domnule Lacotenent. De-aici nu vă gonește nimeni. Domnul Filiberto este foarte atent cu dumneavoastră și cu sănătatea dumneavoastră. Nu v-ați vindecat încă bine. Iată pretextul pentru a mai rămâne aici. Goasconi, gândește-te bine la sfaturile pe care mi le dai. Nu-mi trebuie prea mult ca să mă hotăresc să nu mai plec. Din partea mea, cu îngădânirea dumneavoastră, mă și grăbesc să golesc diamantul. Dar, știi, Mariana, de ce vor spune despre mine dacă rămân după ce mi-am luat rămas bun? Ce-ar fi să mă prefac bolnav? Tristețea îmi justifică boala. Dar nu. Cu cât se întârzi plecarea, Atât crește flacăra dragostei. La ce mi-ajută? Este doar o amăgire. Ha, bine se spune. Timpul îndreaptă multe lucruri. Nu. Pentru a nu înmulți chinurile, mori o singură dată. Băsconi, ce faci? Goles diamantat. Dar cine ți-a spus să-l golești? Eu am spus și ne să sunt golești. Pune imediat hainele la loc. Vreau să plec. De ce m a lăsat să-l golesc Goasconi, te rog, nu-mi pune la încercare rădare. Bine, astăzi seară voi aranja din nou ceva Nu asta seară, acum, numai decât. Hai, grăbește-te. Înaintea prânzului e de poștă să fie aici. Și la primele domnișoare? O, Guasconi, îți îngădui să mă super Bietul meu, stăpân. Da, compătimește-mă, fiindcă merit într-adevăr. Să golesc? Nu! Să pun lucrurile în geamandan? Da! Dacă aș putea pleca fără să o mai revăd, bună cuviință-mi interzice să mai rămân. și cred că și dragostea-mi interzice. Hei, ce văd? Dar ce-i, Guasconi? Ce s-a întâmplat? De ce nu continui? Iată, domnule locutenent. Spune-mi, spune-mi, ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic, domnule locutenent. La ce te uiți, Goasconi? La nimic. Oh, Gianina! Gianina! De ce nu spui? Gianina vine încoace. Da. spune spune-mi repede. Ce mă sfătuit să fac? Nu știu, domnule locutenent. Orice sfat al meu este periculos. Goasconi, nu pleca. Bine, stau. Am să plec eu. C faceți cum vreți. Da. Am să plec. Dar nu pot. Vă compatimesc. Spune-mi... De ce s a oprit în loc? De ce nu vine? Se teme, poate să nu vă strângenească, doar dumneavoastră singur? Poate că se jenească de tine. De asta e mai simplu. Opresi de M-am oprit! Ai țigări? Nu, n-am domnul lor de, de măcar tutun? Nu! Alerg, se va duce la bachea mea. N-am Ai nevoie de ceva, domnule de la Da. Gascuni! Dacă-ți lipsește servitorul, ai găsești alții. Vrei unul? Nu, îți mulțumesc. Am nevoie de al meu ca să-mi termine ce Goascuni! Și te grăbești chiar atât să termini un lucru așa de puțin important? Te sperii că nu o să ai timp? Nu, dar... Uh... Ah, te așteaptă poștalionul. Da. Ascultă, domnule locotenent, dacă atmosfera de aici nu-ți mai este prielnică sănătății, sau, ca să vorbim deschis, șederea în această casă te plictisește. Mă ofer eu săm să te ajut și să-ți cer cu insistență să te grăbești să pleci. Giannina, nu fi curudă, Nu vezi cât sunt de amarât. Dacă știi pentru ce ești trist, poate m să-ți vină în ajutor. Caută motivul în tine însăți. Nu mai trebuie să-ți-l spun eu. Așadar pleci din pricina mea. Da, din pricina ta. Atât de nesuferit am devenit în ochii tăi. O, Doamne, mi-ai părut niciodată mai grațioasă. Niciodată ochii tăi nu m-au privit atât de drăgăstos. Dacă ar fi adevărat, nu te-ai grăbi să pleci. Nu înțelegi, Gianina. Dacă aș vin mai frumusețea ta, aș crede că este poate o dragoste obișnuită care m-ar face să rămân. Dar iubesc virtutea ta, îți văd primejduită liniștea și înțeleg să răsplătesc bunătatea ce mi-o arăți, sacrificându-mi cele mai frumoase speranțe ale vieții. Oh, dar asta este o insultă pe care o aduci virtuții mele. Cum? Mă crezi oare incapabilă să-mi stăpânesc înclinațiile inimii? Te-am iubit până acum, fără aroșii de dragostea mea. Pot să te iubesc și de acum înainte, fără pericol. Eu vreau să te văd, să fii lângă mine, pentru că îmi ești drag. Tu, din potrivă, vrei să pleci imediat. Gianina, nu mă-mi Prin plecarea mea vreau numai să te ajut. Dacă m-am înșelat, iartă-mă. Poruncește-mi numai și voi rămâne Nu vreau ca ordinul meu să te forțeze Urmează doar în boldurile inimii tale Inima? Inima îmi spune să rămân Ascultă atunci, ascultă fără teamă Nu-ți pierde curajul, ai încredere în mine Eu, Dar ce va spune tatăl tău de schimbarea hotărârii mele? El regreta plecarea ta aproape ca și mine Da? Nu este mulțumit de starea sănătății tale Doctorii nu te socot încă restabilit Tatălui meu îi pare nela locul ei călătoria pe care o întreprinzi Te iubește, te apreciază și va fi foarte bucuros să rămâi aici A înțeles el oare că te iubesc și că nici tu Purtarea noastră nu i-a dat ocazia să bănuiască ceva este oare posibil să nu-i fi trecut prin minte că un ofițer tânăr Se poate îndrăgosti de frumusețea și bunătatea fiicii lui? Un om de caracter ca tatăl meu se convinge ușor de cinstea altuia <sus> Și pe urmă cunoașterea purtărilor mele Nu-i apricinui nici cea mai mică neviniște Dar putem spera oare ca bunătatea lui să se înduplece într-atât Încât să consimtă la căsătoria noastră? Sunt sigură că va consimți Giannina! Greutățile nu depind de noi, ele provin din obiceiurile familiei. Dacă ai fi fost un negustor olandez, sărac chiar, dar moștenitorul unei averi frumoase ai fi obținut până acum nu numai mâna mea, dar și o sută de mii de fiorini. Căsătoria cu un ofițer este socotită la noi drept o partidă nefericită. Chiar dacă tatăl meu are încuvința S-a risbit de opoziția rudelor, a prietenilor, a întregii familii Deci tot nu pot spera să mă căsătoresc cu tine Cu timpul, fi sigur, se vor ivi și pentru noi împrejurări favorabile Scumpă, Gianina Dar orice lucru cere timp Cred mai mult ca oricând în bunătatea ta Te voi asculta Da. Uite, n-am să mai plec oh. Convingeți părintele să mă mai adăpostească puțin în casa lui Da și fii sigură că nicăieri pe lume N-aș putea fi mai fericit decât alături de tine oh, un singur lucru aș vrea să te rog Poți să-mi ordoni orice vrei Fii îngăduitor cu o slăbiciune de-a mea De altfel toți îndrăgostiți o au Te rog să nu-mi dai motive de gelosie Janina, Aș putea oare să comit vreodată o asemenea greșeală? Ascultă, domnișoara Constanța vine de câteva vreme destul de des în casa noastră. Ea te privește cam tandru și stă cam prea mult în preajmata. Hmm. Tu ești ca de obicei, manierat, dar eu să-ți spun drept. Sufăr. Voi lua cele mai serioase măsuri ca tu să fii mulțumită. Ceanina, draga mea îngăduie să-mi caut valetul, să-l trimit să contramandeze poștalionul. Ai aranjat cu poștalionul? Da. Oh, ingratule. Compătimește-mă. Fugi, fugi repede înainte să afle tata. Speranța mea, mâncâierea mea, cât de fericit sunt. Guascoli! Guascoli! N-aș fi crezut niciodată să fiu constrânsă la o asemenea purtare. Dar fără asta el ar fi plecat Și eu aș fi murit imediat după plecarea lui ah, Uite-l pe tata Tata Și nu-mi place că mă găsește în camera locotenentului Noroc a plecat a, Fica mea, ce cauți aici? Curiozitatea m-a făcut să viu Curiozitatea? Ce curiozitate? Vroiam să văd un tânăr stăpân și un valet mojic ah. pregătit cu neîndemânare diamantanul. Știu oare când pleacă? Vroia să plece azi dimineață, dar picioarele, picioarele îl dureau așa de rău, încât s-a speriat că nu o să reziste la drum. <hă> mă tem că boala de care suferă acum este pricinuită de o altă rană mult mai adâncă. Acum doctorii nu i-au descoperit decât o singură rană e, Sunt și râni pe care doctorii nu le cunosc Cum asta? Orice lovitură, oricât de ușoară, lasă urme exterioare Sunt și râni care lasă urme interne Fără a pătrunde prin piele? Desigur Pe unde pătrund atunci asemenea lovitură? E, prin oci, prin ureci de acțiunea aerului asupra oamenilor? Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. vorbesc de acțiunea focului Nu te înțeleg Mi-ar face plăcere să nu mă înțelegi Mă crezi atât de șireată? reată! nu Te cred o fată cinstită, deșteaptă și cu minte Care cunoaște boala ofițerului și care din discreție se preface că nu știe nimic Vai de mine, felul de-a vorbi mă turbură mi se pare că te cam un la față <gântări> Într-adevăr, tată Spui niște lucruri care mă fac să roșesc A, Abia acum înțeleg rănile misterioase despre care vorbeai Aha. Oricum ar fi Eu nu cunosc nici boala lui, nici leacul pentru ea Fica mea Să încercăm să vorbim mai clar Domnul de la cotrii se însănătoșise după o lună de la sosirea lui aici Era sămătos în bine, începea să-și redomântească forțele. Devenise chiar bucuria casimele. Cu trecerea vremii a devenit trist și a pierdut pofta de mâncare, a slăbit, iar glumele lui s-au prefăcut în suspine. <gânghe> Mare filozof nu sunt, dar cred că boala lui este mai mult sufletească decât trupească. Și, ca să-ți vorbesc mai pe șleu, Iată, eu cred că locotenentul este îndrăgostit A, Se poate, se poate întâmpla să fie și așa Dar mă gândesc că dacă ar fi îndrăgostit de cineva de aici, n-ar mai încerca să plece da, Dar dacă din întâmplare aceea de care s-a îndrăgostit ar fi bogată și ar depinde de tată ei se pare că știe tot Iar temuratul picioarelor care i-a survenit cu puțin înaintea plecării, zic eu, n-ar fi putut izvăru din pricina asta? Doamna a aflat! Cum s-o scot la capăt? Dar bine, eu știu, omenia cere să-ți ajut semenii N-aș vrea însă cam în boala lui să se fi amestecat și aceia ficimele să cu adevărat. Ci se pare că am slăbit? Că sunt palidă și tristă? Nu știu ce să crede. Ascultă, tată! Ai avut vreodată prilejul să mă prinzi cu minciuni? Nu, niciodată și nici nu mă îndoiesc de cinstea ta. Mă rog, se prea poate ca ofițerul să fie îndrăgostit. Dar ce am eu în treaba asta? E, cum locotenentul este foarte rar din casă, este normal să bănuiești că aici, în casă, s-a născut dragostea Se poate, se poate Vin doar foarte multe femei frumoase în casa noastră de care s-ar fi putut îndrăgosti Mine, mine, mine, mine, mine, mine. Dar, dar tu Tu, care ai spirit de observație, ar trebui să știi asta sigur Ch În felul acesta mi puteam putea îndepărta și mie bănuielile Be Că promisisem să nu vorbesc despre aceste lucruri Cu toate promisiunile Cred că unui tată îi se poate spune orice Da, da, fără doar și poate, sigur Îți voi spune ca să te liniștesc Așa, fata mea, vorbește e, Și eu care o bănuiam pe ea e, de, de, de. A, Știi, tată? E? Bietul locotenen de la cotri Este îndrăgostit la culme De domnișoara Constanța He, fica domnului Ricardo? Da, chiar ea he, he, Dar fata, îl iubește? Din tot sufletul he Atunci de ce să plece? Ce greută se ridică în calea dragostilor? He, eu cred că tatăl Constanței nu va consimți niciodată să o dea după un ofițer fără fără Frumoasă imaginație, într-adevăr Dar cine este, mă rog, domnul Ricardo? Nu este altceva decât un bancher Ridicat din noroi și îmbogățit peste noapte ha, Vrea să se ia la cu negustorii din Olanda ha, ha, ha, ha. Ei, Căsătoria cu un ofițer iar onorafica Iar el nu va avea în sfârșit Cui să dea banii câștigați în mod necistit. Așadar, dacă tu ai fi bancherul Nu îi ai refuzat mânaficii tale? Nu, desigur Dar ca negustor olandez Nu ți-ar conveni partida? Nu să... No, no, no, no, no, no. Nu, nu, nu, nu mi-ar conveni. Știi prea bine că mi-ar conveni. Da, da, și eu gândesc la fel. Hey, să știi că am să mă ocup mai îndeaproape de domnul de la Cotării. În ce fel, tată? Convingând pe domnul Ricardo să-l lase să se căsătorească cu Constanță. A, nu, nu te sfătuiesc să-ți iei angajamente atât de grele. Hey, să auzim întâi ce spune și locotenentul. Da, da, ar trebui să-l auzi. Poate că nu vrea să pleci chiar acum. Eu știu că a anunțat se poștalionul. Hey. Să trimitem repede, să-l caute. Mă duc, mă duc eu, tată, mă duc eu Tare mă tem că vrând să fac bine Am făcut mai rău <laughs> He, Auzi Să-mi nedreptățesc fica Îndoindu-mă de ea Este fica unui tată Îndrăgostit de adevăr Care nici în nu știe să se prefacă toate lucrurile pe care mi le-a spus sunt destul de serioase. Ofițerul, fiind îndrăgostit de domnișoara Constanța, Bădăranul de Taicașor, în vanitatea lui, nu vede o partidă nimerită. Iar eu, de voi putea, vreau să fiu mișlocitor la această căsătorie. De o parte, puțină boierime de căzută. De cealaltă, puțină bogăție obținută prin jaf. Mi se pare că se companesc între ele și că lucrurile se vor aranja În vreme ce Filiberto a rămas singur, își face planuri, în cameră intră ca o furtună Mariana. Mă iertați! Ce e cu tine? Ce vrei? Domnișoara nu, a plecat adineori. Da, mă scuzați. Încotro te grebește. Să-mi caut Hai să ceva urgent? Da, cineva întreabă de dânsa! Cine? Cine întreabă? Domnul Constanța. Domnul Constanța? A venit? Da, domnule. Și cred că dacă a venit la această oră nepotrivită, i s-o fi întâmplat ceva. Cunosc eu cauza neliniștiei Spune-i domnișari Constanța Că o rogă înainte de a trece pe la fica mea Dacă îi face plăcere să vină și pe aici Îi voi spune Stai, stai, stai, stai Spune-mi, ofițerul este acasă? Nu, a ieșit acum câteva vreme Cum vine, trimite la aici la mine Vineam am să-l trimit Credeți că pleacă astăzi? Dar de ce trebuie? Voi am să știu Nu, nu pleacă da, într-adevăr starea sănătății S-ar putea înrăutăți dacă pleacă la drum Va rămâne și se va sănătoși. Da, da, după cât te știu Vrea să plece chiar cu primești vieții Da, nu va pleca Vagă mâine. Vaga mâine și se va sănătoși. Ah, dragul meu stăpân Nu ai dumneata ai putea să-l însănătoșești Eu? Cum? Cunoști și tu boala locotenentului? Mhm mm eu o cunosc Dar dumneata o cunoscut. Știu totul oh, Cine v-a spus? Fica mea Domnişoara Giannina De ce temi? O fică nu trebuie să spună adevărul tatălui ei? Ba da, a făcut chiar foarte bine Fii, sigur, numai așa se pot îndrepta lucrurile De fapt, este o dragoste curată Foarte curată Locotenentul, este o persoană civilizată Foarte civilizată ah. Singurul lucru rău Este că e sarat Fii. Și ce le face? O zi mare ar putea să i îmbunătățească situația Asta așa e Când tatăl este mulțumit Nu mai ai nimic de adăugat Păi un tată care nu are altceva pe lume decât o singură copilă nu Poate refuza să o dea după alesul inimii oh. ei Fiți cuvântat! Aceste cuvinte sunt cu adevărat demne de dumneavoastră eh. Acum m-am liniștit în privința lor oh, Atunci... Atunci și iubitul meu, Guascoang, va rămâne cu mine eh. Faptele bune sunt totdeauna lăudate Și orice om, fie el cât de simplu, le aprobă și le susține Bună ziua, domnule, te liberi, oh, domnule. Bună ziua, domnișare Constanța Sunt bucuros că te văd Tocmai voiam să trimit-o pe dumneata Bunătatea dumneavoastră m aduce atât de des aici, în această casă Îmi place că ești prieten aficii mele Vai, O iubesc din toată inima, domnule Filiberto Este o fată minunată hey. <coughs> Din toată inima Nu-i frumos să-ți Credeți că noi iubesc sincer? Sincer, cred dar din toată inima, eh? nu prea clet De ce această îndoială? Păi dacă iubi pe fica mea din toată inima Nu ți-ar mai rămâne inima pentru alții? Oh. Vai, mă face țărit, domnule Filiberto Cu cine trebuie să mai împart inima? Hmm, vicleană mai ești Dupa câte vâneam și înțeles Ba, nu vă înțeleg chiar deloc de să lăsăm teama la o parte, să vorbim în mod sincer ea spune, acum ai venit să vizitezi pe fica mea? Desigur Ei Dar voie să spun că nu e adevărat, domnișoara Constanța De ce nu? Nu pricep? Să știi că eu sunt astrolog Am un spirit care îmi spune orice lucru Și care mi-a spus astfel despre vizita dumii tale. Domnișoara Constanța n-a venit să viziteze pe cei care rămân ci ca să-și mai bun de la cei care pleacă Acum cred că este adevărat că îi vorbește un spirit un hmm? un așa? De ce nu-mi răspunzi? Vă voi răspunde sincer Chiar dacă aș venit să îndeplinesc un gest de politeță față de un musafir de-al dumneavoastră N-aș merita să fiu dojenită între atâta Dojenită? Lăutată! aplaudată cum? gesturile de politețe nu trebuie scuitate mai ales atunci când politeța este însoțită de puțină dragoste îl oh, rețărâdești de mine în dimineața asta ah, și dumneata mi se pare erai pregătită să plângi dar eu o să te veselesc într-adevăr? da, desigur și cum? cu câteva cuvinte și care sunt aceste cuvinte? te mi cu o apropie da, da. Locotementul nu mai pleacă. Oh. Ce zici? Oh. <laughs> Îți bate inima mai tare la vestea asta neașteptată Domnule Filiberto <laughs> Mă credeți oare îndrăgostită? De deci, ce vrei să mi-ascunzi adevărul Ca și cum eu n-aș putea să-ți fac niciun bine Și numai împinge inima să te ajung și pe tine Și pe celălalt îndurerat Îndurerat? Din pricina cui, îndrărat? Din pricina Dumitale. Din pricina mea? Și de aceea nu știi nimic? Hmm? Dar nu se vede limpede dragostea lui pentru dumneata? Oh. Nu se știe oare sigur că vrea să plece din pricina supărării? Dar pe cine s-a supărat? Pe tatăl Dumitale, care nu consimte să te căsătorească oh. cu el din mândrie, din zgârcenie hey. Fica mea, toate se află După cât te văd, știți mai multe decât mine și tu știi, dar nu vrei să spui <laughs> Îmi place modestia Dar când un om ca mine trece de partea ta Trebuie să-l lași roșinea deoparte Să-ți deschizi la inima Sunt atât de uimită te îmi lipsesc cuvintele Ei, Să închidem discuția Ia, spune-mi adevărul Ca o fată cinstită ce ești Iubești pe domnul de la cotării? Oh. Oh. Mă forțați atât încât Nu pot nega oh. Vine, ca da, domnul. Știa mi-a ca și ca m-am minte <coughs> Și el te iubește tot atât de mult. Asta nu mai știu. Dacă nu știi, o să spun eu. Te iubește ca un disperat. Este oare posibil să nu-ți dat seama de asta? Iar eu am sarcina să-l conving pe tatăl tău. Dar el știe că-l iubesc pe ofițer. O să afle. Hei, uite! Oh, Dați-mi voie, domnule Filiberto Dar unde te duci? La Gianina e, e mai acolo, dacă vrei oh, Vă ascult, sunt transportat Nu știu pe ce lume mă <laughs> Cât de ginga și sunt fetele astea e, Și acum, dacă vei reuși să-l consolezi și pe locotenent. Va rămâne îndatorat ficii mele Bună ziua, domnule Filiberto Bună ziua Mi s-a spus că mă căutați Da, domnule Cotrii, Ai văzut-o pe Gianina? Nu, n-am văzut-o Dar n-aș vrea să fii atât de melancolic Când nu ești sănătos Nu poți să fii vesel mm. <hă -hă. Nu știi că eu sunt doctor Și că pot să te vindec? N-am știut că afară de celelalte virtuții ale dumneavoastră o aveți și pe aceasta Ei, prietene, te o găsești acolo unde te-aștipți mai puțin Atunci de ce până acum nu v-ați ocupat de însănătoșirea mea? Și încă înainte nu-ți cunoșteam boala Și acum credeți că o cunoaște? Desigur, la perfecție Domnule Filiberto, dacă vă pricepeți în arta medicinei Atunci aflați că în ceea ce mă privește pe mine Medicina este puțin sigură și că drumurile care duc la descoperirea bolii mele sunt la fel de nesigure Datele pe care le cunosc sunt atât de lămurite Încât sunt sigur că nu mă așel încrede te mine. În ce fel vreți să mă îngrijiți? Prima rețetă pe care ți-o dau este să nu te mai gândești la plecare Și să profiți de aerul de aici care îți poate aduce în O, oh, dimpotrivă domnule Filiberto eu socotesc că aerul de aici îmi este dăunător. Știu oare că și din cucută se pot scoate medicamente? Da, cunosc acest lucru, dar comparația nu este deloc potrivită. Ai răbdare, prieteni, Vei vedea că am dreptate. Să vorbim fără metafore. Boala dumii este pricinuită de dragoste. Cum? Ca să îndrepti lucrurile, vrei să te îndepărtezi de ea. Dar aceasta nu este rezolvarea cea mai bună, pentru că totdeauna nu purta un spin în inimă Dacă vrei într-adevăr să te vindeci, trebuie să te vindece aceea care ți-a pricinuit boala Domnule Filiberto, vă rog, o asemenea discuție nu -mi pare a fi deloc potrivită e, Nu te preface că nu înțelegi, vorbești Ai. cu un prieten care te iubește, care se interesează de dumneata ca de propriul său fiu. Oh. Te apreciez pentru calitățile pe care le ai Și faptul că locuim de mai multe luni împreună Și că aici, în casa mea, s-a născut boala inimii dumitale Mă îndeamnă și mă obligă să încerc să te vindec. Spuneți-mi, domnule Filiberto Cum ați descoperit izvorul durerii mele? Ha, vrei să spun adevărul? Ei bine, fiica mea mi-a spus totul Ne-ai mai pomenit! Am ia ea să vă spună totul? E da, desigur. E bine, s-a lăsat puțin rugată, dar până la urmă mi-a spus. E vezi? Așa stă bine unii fete se poate cu tatăl ei. Vai, domnule Filiberto, compătimiți-mă pentru dragostea mea. Ah, te compătimesc. Cunoști eu ca tine ce înseamnă dragostea. dau seama că nu trebuia să împărtășesc această dragoste fără să știți și dumneavoastră. E, de lucru acesta mă plâng într-adevăr. N-ai avut încredere în mine Da, mi-a lipsit curajul Eh, hai, ai avut loc. Mai este încă vreme Știu că fata te iubește Ea însăși mi-a mărturisit acest lucru Și dumneavoastră ce spuneți? He, spun că mi-ar displace o asemenea căsnicie Îmi dați atât curaj? Păi, nu știi că eu sunt medicul care descoperă boala și recomandă și medicamentele cele mai A, bune Nu pot crede într-o fericire atât de mare de ce? Eu eram sigur că sărăcia mea va constitui o piedică serioasă. Ai, mie descendența și mie tale, pot-o ține, frumoasă. Sunteți foarte bun cu mine. Ei, ce, dragostea mea nu te-a ajutat până acum prea mult. Mi-au sarcina să mă ocup personal de fericirea dumneavoastră. Trebuie să mă gândesc mai întâi cum să înving greutățile. Greutăți? Ce? Ce greutăți? Interesele tatălui fetii. Domnule Filiberto, N-aș vrea să vă bateți joc de mine, după felul în care mi a vorbit până acum, am crezut că nu mai există piedici păi da, dar vezi, nu i-am vorbit încă Cui? Tatălui Feti Doamne, și cine este tatăl Feti? Cum? Nu-l cunoști? Păi... păi nu știi că tatăl domnșarii Constanță este domnul Ricardo? Care s -a din negoți și nu cunoaște altceva decât interesul Îmi ies din fire, mi s-au spulberat toate speranțele În aceea e drept, Ricardo nu prea vine pe la noi, tu ești puțin din casă Așa că nu este lucru de mirare că nu-l cunoști Trebuie să mă prefac ca să nu mă descopăr. Ei, dar cum dești știi atunci că tatăl nu consimte la căsătorie dacă nici nu-l cunoști? Am motivele mele să cred că se împotrivește De aceea sunt și supărat hmm. Nu sunt eu medicul tău? A, ah, cred totuși că toată îngrijirea dumneavoastră va fi inutilă. Lați pe mine, mă duc să-l pe domnul Ricardo și cred că... Nu, domnule Filiberto, stați, stați-o clipă. N-aș vrea ca bucuria să te facă să că Adineu, rei mulțumit. Ce te-a făcut să schimbări schimbi așa deodată? Sunt convins că trebuie să fiu nefericit. Un asemenea gând trebuie să fie departe de dumneata. Nu, nu încercați să mă întristați și mai rău. E timp de împotrivirea tatălui, lasă-mă să Nu, încerc. vă rog foarte mult, refuz vreau să Voi părăsi Haga, voi pleca imediat Mai să fie așa de necovincios Domnime, ce nu a întâmplat? Domnișoară Gianina Sunt un biet nefericit ha, Mai bine zis, nu știe ce vrea Îmi mărturisește dragostea, vrea să-l ajut Și atunci când mă ofer să-l ajut Să obțină mâna și Constanța Se înfuie și amenință cu plecare Pentru asemenea speranțe atât de frumoase ce mai sfătuiești? Să rămân? Desigur, trebuie să rămâi pentru cine te iubește. Cu permisiunea tatălui meu, vreau să-ți comunic ceea ce mi-a spus la domnișoara Constanța. Ei, nu pot să aud și eu? Prietena mea m-a rugat să-i spun numai lui. Îți spun eu pe urmă. Teșteaptă mai e. Ascultă, domnule Locotenent. O glumă de-a mea l-a făcut pe tatăl meu să creadă că ești îndrăgostit de Constanța. Prefete! Dacă mă iubești, prefăte, și nu mai vorbi de plecare Înțelepciunea dragostei Eh, hey, ia spune, mai refus? Nu, nu, domnule Filiberto hey. Mă încredințez bunătății dumneavoastră Vrei să vorbesc cu domnul Ricardo? Oh, faceți cum credeți Nu mai vrei să pleci Vă făgăduiesc că rămân aici Ce voi fi de s-a schimbat atât de repede? Da, sunt curios, aflu Eh, hey, Constanța, Șarea o fi plecat? Nu, tată, e la mine în cameră Domnule Lacotenin Du-te și stai puțin de vorbă cu ea. Dar n-aș vrea ca... Haide, haide, ascultă ce-ți spune. Ascultă, așteaptă-mă în imediat. Am dus. Ha. Ce ai spus? Să se ducă, fiindcă îl așteaptă iubita. Și mai înainte? Că domnișoara Constanța speră să-și convingă tatăl. Ei nu puteți să spui asta tare ca să și eu? E, vezi, tată, uneori lucrurile care se spun în șoaptă fac mai multă impresie. Ha? Ai da, așa e. Te fată. Și-mi seamănă leiit. Unde ai voie? Unde te duci? Să-l încurajezi pe tine acela. O, te rocea să-l ajuți. fi filištit! Îl ajut cu plăcere, cu plăcere! Bună, inima e fică mea! Te zic că-mi seamănă leiit! Fără să fie bănuită de cineva, Gianina dă fuga în și se sfătuiește cu locotenentul. În tot acest timp, Constanța, de-a dreptul uimită de cele aflate, se plimbă nerăbdătoare prin camera unde fusese lăsată de Gianina, așteptând să vadă ce se va mai întâmpla. Cine ar fi putut crede că domnul de la Cotrim mă iubește? Este adevărat că era întotdeauna foarte politicos. Dar semne de dragoste nu mi-a arătat niciodată. Eu, da, l-am iubit întotdeauna, dar n-am avut îndrăsneala să-i arăt sentimentele mele. Ah, uite l că se apropie. Asta nu-mi place. Vine împreună cu Gianina. Ființa asta nu ne-a lăsat niciodată singuri. Nu știu de ce, dar simt în ea o rivală înverșunat. O, oh, Constanța, iartă mă că te-am lăsat atâta timp singură. Știu că bunătatea ta mă iartă, nu-i așa? Mai ales că viu cu cineva care pledează în favoarea mea. Bună ziua, domnișoare. Gianina, oh, de ce atâtea scuze față de o prietenă adevărată? Tu știi bine că oricum tovarășia ta mi este întotdeauna plăcută. Auzi, auzi, domnule locotenent, nu e așa că fetele noastre sunt spirituale? Sunt convins de multă vreme. Domnul de la Cotării se află într-o casă care face în întregului oraș. Și dacă îi plac femeile spirituale, atunci să fie sigur că nu va mai pleca de aici. Oh, sunteți foarte gentilă, domnișoară. Eu nu spun niciodată decât numai adevărul. Să nu mai vorbim despre meritele noastre. Să-l lăsăm pe domnul Opodenesc să le descopere singur. Dacă aveți nevoie de o sentință. V-aș ruga să vă luați un judecător mai priceput. Într-adevăr, un om îngrijorat nu poate fi un bun judecător. Mai ales că judecătorul trebuie să-și arate mai întâi recunoștința față de stăpâna casei. Discuția asta mă zăpăcește Nu dați voie, trebuie să plec. Oh, vrei să pleci atât de repede? Mă așteaptă mătușa mea. I-am promis să prânzesc la ea și aș vrea să ajung la timp E încă de vreme. După că te știu, mătușa ta este bătrână. O vei găsi de sigur dormind. Ce las o să plece. Ce ți-a spus, domnul Locotenent? Oh. Mă roagă să te rețin! Oh, gentileța lui mă uimește! Îi arde de glume. Ce spui, draga mea Constanța, nu e așa că sunt inimoasă? Te apreciez. Mărturisește sincer, domnule Locotenent, cât îmi datorezi pentru asta. Într-adevăr, trebuie să-ți mulțumesc din plin. De altfel, dumneata, am cunoști sentimentele și știi cât de mult mă bucur când te văd. Auzi, Constanța! Este clar! Scumpă prietenă, cu toată bunătatea ta față de mine și cu tot interesul pentru domnul de la Cotri, îngăduiem să vorbesc deschis. Tatăl tău mi-a spus Adineauri unele lucruri care m-au bucurat foarte mult. Dacă ceea ce mi-a spus el este adevărat, roagă-l pe domnul de la Cotri să mă asigure de acest lucru. Tocmai la asta mă gândeam și eu. Dar, vezi, răspunsul poate fi prea lung. Următușa te așteaptă și-și poate închipui că întârzii din mai știu eu, ce alte motive. Eu cred că poate să-mi spună în câteva cuvinte. Ei, haide, haide, domnule locotenent. Încearcă să-i spui totul în câteva cuvinte. Uh, Nu-mi Draga mea, nu poate să spună tot ce-l frământă așa, cu câteva vorbe. vorbe. Nu mulțumesc chiar și cu un singur cuvânt. <gânt> și cam ce vrea să-ți spună? Dacă mă iubește cu adevărat. Nu te supăra Constanța. Nu știam despre ce e vorba. Domnul Locotenente este desigur discret. Nu se să vorbească așa despre dragoste în fața unei alte fete. Poate însă să plec. Singur o să vă înțelegeți. Gianina, domnișoară, Gianina, rămite-. te rog. Gianina, oprește-te și nu mă mai umili atâta. Fi sigură că n-aș fi vorbi despre asta dacă tu nu mai fi îndemnat. Îți cer iertare, Constanța. Uite, nu mă mai amestec. Fă cum vrei, plec. La cruta, tavareașie. Dar de ce stați în picioare? De ce nu luați loc? Constanța vrea să plece, tată. Pide ce atât de repede? Are o mătușă care o așteaptă. Domnișoare Constanța, te rog, fă-mi plăcerea și la noi Va fi mare nevoie Știi, în afaceri de felul ăsta, de contează foarte mult Am trimis l anunțe pe tatăl tău să vină până la mine sub motivul că vreau să-i spun ceva foarte important Sunt sigur că va veni Am să-i vorbesc între patru ochi și am să încerc să-i zumul consimțământul Pe urmă, am să vă chem pe amândoi în camera mea și totul se va termina cu bine da, ce s-a întâmplat? A perturbat locotenentului. Ești emoționată! Ce vrei într-o astfel de situație? Și dumneavoastră, înșelă Constanța. Ia spune: Cum te simți în fața unei speranțe aproape îndeplinită? Speranța mea, domnule Filiberto, este umbrită de multă îndoială. Îndoială? Încrede-te în mine și totul va fi bine. Deocamdată rămâi aici. Și până ce va vin tău, haide să prânzim. Vă rog să mă iertați, dar nu pot să rămân, domnule Filiberto. De ce? Dică că i-a promis mătușii să prânzească cu ea. Mătușa care te așteaptă nu este sora tatălui de Nu Tocmai. Eu cunosc, suntem prieteni, așa că nu te griji de asta. Voi trimite pe cineva să-i spune de ce lipsești, iar dacă domnul Ricardo va întârzia și el, îl voi anunța că ești aici și nimeni nu se va supăra. Vă mulțumesc, domnule Filiberto, pentru atenție. Dar îngăduiți-mi totuși să mă reped o clipă până la mătușa Este puțin cam bolnavă. Am să mă întorc când dat. drăguța de ea Bine, du-te, dar întoarce-te repede, te rog Cum să fac să ies din toată încurcătura asta? Eu plec, mă iertați. La revedere și pe curând Pot să iei și masa acolo. Mulțumesc La revedere, scumpa mea, la E Așteptă puțin Tu, unde o ofițer? Cu toate că ai fost pe prot, mi se pare că ești prea puțin îndresneț. De ce? Ficolaș pe domnișoara Constanța să plece fără să o saluzi măcar. Fără ziți pe vreun cuvânt. Într-adevăr, mi-a spus foarte puține cuvinte domnul de la cotri. Domnule Filiberto, observ că nu m prea lăsat să mă bucur de libertate aici, în casa dumneavoastră. Cum? Ah, am înțeles. Gianina, vin să spun ceva. Uite ce, nu-i stă bine unii fete să se amestice printre dragostiți. Din pricina ta nu-și pot spune niciun cuvânt. Crezi, dumneata? Și-au spus atâtea. Și tu ai auzit ceva? Nu, au vorbit încet. Ei, locotenentele, ai să-i spui ceva, domniștari Constanță, eh? Aș avea... Tătătău, Gianin, ăsta e mică mine. Domnule locotenent... Asigură-mă cel puțin de dragostea dumii tale. Domnișoare, da. <coughs> sunt foarte încurcat. Este oare posibil să nu scot de la dumneata un daun? Te iubesc. De câte ori vrei să-ți spună? Nu ți-a spus și față de mine? Ceanina! Nu te amesteca. Tu vezi și te treabă! Nu te-a înfuriat în zadar, prietenă. Iată, plec. La revedere! La revedere, domnule Filibert. Ai, ai, ai, ai. Adio, domnule locotenent. Să știi că nu-mi place deloc felul tot de a te purta. Auzi, Janina, cu tine vorbesc. Tată, dragă, de ce nu mă lasă să mă distrez? Nu doar cât sunt de nepricepută în intrige amoroase. Dar așa îmi place mie să ne în îndrăgostiți. <grafii> să nu uităm că, în cazul de față, eu am descoperit dragostea lor și mie îmi datorează fericirea să-mi ierte deci unele glume ușoare. A, femeile astea sunt ca niște spirituși. când a înțelege fata mea, va veni vremea să știi și tu cât de mult îi supără glumele pe cei care se iubesc. Ești încă prea tânără, dar la prima partidă bună care mi se va prezenta, te voi lăbori. Ce zici, doamne, de la Cotrie? La arveți nu? Foarte bine, domnule Filiberto, foarte bine! Hotărârea depinde de mine, nu de dumneata, domnule Locotenent. De ce te grăbești să apropi cu foarte bine, foarte bine? Hey, te pomenești că nu vrei să te măriți. Dacă știi că o să găsesc un bărbat bun, cinstit. Eu nu vreau altceva decât să-l găsești pe gustul tău. Dar mai întâi trebuie să-mi placă și mie. Zestra pe care ți o dau te poate face demnă de una dintre cele mai bune partide din Olanda. Atunci, de ce nu-i dai voie și tatălui Constanții să spună la fel? E ce, vrei să mă eu cu domnul Ricardo? Pe păi tu te compari cu fata unui bancher? Ha, mă faci să-mi ies Nu vreau să mă aud nimic! Dar nu spun că. Nimic! Ascultă, Janina! N-am fost niciodată într-o încurcătură ca asta. Era mai bine să fi tăcut din gură. Cine putea să prevadă că tata se va interesa atât de mult de toată povestea asta? Nu văd altă soluție decât plecarea mea. Bravo! La atâta cruzime nici nu mă așteptam. Atunci ce vrei să mă căsătorești cu Constanța? Fă-o! Fă și pe asta dacă vrei. Sau vrei să se descopere minciuna? Cum poți să vorbești așa? Ar fi cât se poate de neplăcut să fiu socotită mincinoasă. Ei, atunci? Atunci dă tu altă soluție. Pot să spun doar atât. Nu pleca și nu de căsătorii cu Constanța. Descoperirea minciunii nu este posibilă. Gândește-te să salvezi dragostea, reputația și buna cuvință! Janina, Janina. Sfaturile sunt foarte bune, dar... dar nu mi-arată deloc calea de urmat. Sunt desnădăștuit. Lui, Filiberto se plimbă nervos încoace și încolo în așteptarea lui Ricardo. Hă. n crede că domnul Ricardo nu o să vrea să vină la mine. Știe cum sunt. Știe mai ales că nu-i deloc în interesul lui să se supere pe cineva care a făcut atâta bine. Să-și doar că atunci când a intrat în finanțe, i-am împrumutat zece mii de florini. He, și... Mă iertați. Mai iertați, domnule. Hai. Ce? Ce, Mariana? Ce s-a întâmplat? Dacă. Dacă nu vă supărați. Vreau să vă vorbesc e. ceva. Spuneți ascult. aș vrea să vă vorbesc personal. Bine, clipește de atunci, aștept oaspeții. Da. În două cuvinte, termin. E. Domnule. Cu găduința dumneavoastră. Vreau să mă căsătoresc. Să te căsătorești. Să-ți să fie de bine. Nu, că nu-i numai atât. Dumneavoastră, știți, sunt o fată săracă. A. Servez cu credință și dragoste de 10 ani în casa dumneavoastră și vă cer, nu, nu, nu din datorie, ci din plăcere, un mic ajutor. A, bine, bine. bine. Aine, pentru bunele tale ce voi face ceva. Bărbatul ți l-ai găsit? Nu m-aș fi grăbit să fac pasul ăsta dacă întâmplarea n a fi făcut să cunosc aici, în casa dumneavoastră, un tânăr. Ah, cu siguranță că te-ai îndrăgostit de servitor oficerului. Exact! Păi nu te tem ca să fii nevoită să călătorești cu el prin lume? Eu sper să rămân aici. Dacă stăpânul lui se căsătorește și el, după cum se vorbește... E da, asta așa e. Locotenentul se poate însăra foarte ușor. Ah poate să știe mai bine ca dumneavoastră. E, nu e chiar așa. Se mai pot ivi și greutăți? Dar sper să le învingem. Greutăți? Din partea fetei n-aș crede. Nu, ea este îndrăgostită la culme. Asta am observat și eu. Ea spune și tu când ai de gând să te căsătorești. A, dacă sunteți de acord o dată cu stăpâna mea. Care stăpână? Stăpâna mea. Fica dumneavoastră Păi dacă este așa Atunci mai așteaptă-i timp Cum? Credeți oare că nunta se va amâna atât de mult? <laughs> oh, Ia uita, de uita, va de nunta înainte să-și fi găsit un soț cum? <laughs> Soțul nu există? Soțul? I aș vrea să-l cunoști eu Cum <laughs> nu-l cunoaște? Eu... Sărmanul <laughs> de mine Nu știu nimic sunt Te rog să nu mi-ascunzi adevărul? Nu, nu, nu, înțeleg. Nu trebuia să se căsătorească cu domnul Blacotri? Cum? Ce? Nu mi a spus dumneavoastră că știți și că sunteți mulțumit? E atunci, noi fi crezând că vreau să-mi căsătoresc fata cu un militar, cu un ghetofit Ca care n-ar putea să o întrețină așa cum s-a obișnuit ea i spus dumneavoastră că domnul Locotenent vrea să se căsătorească și că i-ați promis să-l ajute? a am spus! Atunci? Atunci, cine va fi soția lui dacă nu domnișoara Gianin? de ce? Nu mai sunt și alte fete noi. Mai sunt, da? După câte știu, domnul Locotenent nu vizitează pe nimeni. Da, aici! Nu vine nimeni, eh? Ba da! Dar domnul Dulacotri este întotdeauna foarte atent cu domnișoara Gianina Proastă! E de domnișoara Constanța, nu știi nimic? O, o, o proastă ca mine nu poate să știe multe mm. Ce mai tu, Isic, ți-a făcut fiica mea? A despre ofițer întotdeauna cu multă stimă și mi-a spus că e milă de el e, Și tu ai crezut că mila provenea din dragoste? Da Ei, Mai știu că el vroia la un moment dat să plece e, și? Se temea că tatăl nu va consimți la căsătorie e, și? Nu era vorba de dumneavoastră? Prosto, nu mai există și alți stați în Olanda ai. Dumneavoastră nu, nu vreți deloc să mă faceți să înțeleg. Oh, prostia ta mă uimește. Dar eu nu spun decât adevărul. Învață mai bine să-ți cunoști și să-ți respecti stăpânul, ai înțeles? Dar, la urma urmei, e o dragoste cinstită. Ai stăpânul de aici, nevrășinat nu văd niciun rău în asta. Pleacă la ușă. Eh, uite, vine lume! uite și pe domnul Ricardo! Hai, stăpânul de aici! Bine, am făcut-o! O să vedem pe cine e mai prost între mine și. Și cine? Între mine și. Știu-l-o, cine? Nelușinata! Căsătorită ori nu mai vreau să văd în casa mea! Auzi! Să vorbească astfel de fica mea! Să fie capabilă de șa ceva! Auzi, auzi! Ah. La ordinele dumneavoastră, domnule Filiberto! Oh, bună ziua, domnule Ricardo! Scuza-mă că te-am deranjat! Vă ascult! E, trebuie să-ți vorbesc... Ia loc, te rog. Okay. <laughs> mulțumesc, mulțumesc. Să știți, însă, că nu pot să stau prea mult. Ai multe trebuie Foarte eh? multe. Între altele, sunt secrete din pricina unor contrabandiști arestați. Am auzit. Vieți, oameni. Spune-mi, mai sunt închiși? Da. Și vor mai sta încă mult și bine. Oh, și pot suporta lacrimile copiilor. Copii? <laughs> Copii care au avut curajul să ne usuri pe dreptul financiar O să le arătăm noi Să plătească toate oalele spate Uite meserie Spuneți mi, <gângânt> spune -mi vă rog, de ce m-ați chemat? Domnul Ricardo Dumneata e o fată de măritat E ca și cum n-aș avea -o. Și de ce? Ce greu să-ți acasă? Nu! Îmi este greu că trebuie să mă gândesc la zestre. Greșit principiu. Totuși, dacă ea vrea, va trebui să o măriți, e, așa? Sigur, sigur, voi face și asta de va trebui, dar numai cu una din aceste condiții. E? Dacă se măriște după placul ei, nu-i dau zestre. Dacă se mărită după voia mea, îi dau o zestre bună. Să-ți faci o propunere, Mă rog, să <coughs> auzim! ofițerul francez pe care îl găzdezi la mine, nu? Mi-l propui pentru fica mea? Dacă ți-l aș propune, te-ai Da, ah, Și ofițer și francez Nici cu zestre, nici fără zestre Domnule Ricardo, francezul Ofițerul de care-ți vorbesc E un om cinstit mm. N-are niciun viciu Și apoi e și nobil da, E bogat e, e prins la familie Dacă nu e bogat nu-i apreciez aristocrația și mai puțin meseria. Scumpe prietene, să vorbim între noi fără să ne audă nimeni. Pentru un om ca dumneata, în stradă de soartă, da. contează 50 sau 60 de de florini A. cheltuiți pentru o căsătorie e. nobilă? N-aș cheltui ni 10 lire pentru așa ceva. E și atunci, cu cine vrei să-ți căsătorești fica? Dacă tot trebuie să cheltuiești ceva, vreau să o introduc într-una din cele mai nobile familii din Olanda. Ha, nu vei reuși. Nu voi reuși? Nu. No. De ce nu voi reuși, mă rog? Ha, fiindcă familiile nobile olandeze n-au nevoie să se îmbogățească pe această cale. Ia, ascultă, te interesează atât de mult această căsătorie? Da. Mă interesează foarte mult. De ce nu i dai locotenentului pe fica ta de soție? Da? He, fiindcă Fiindcă nu vreau să o dau. Ala, nici eu nu vreau să-i o dau pe-a mea. Ha, numai că între noi doi este o mică deosebire. Da, eu nu-mi prea înțeleg care este deosebirea. Începuturile de tale sunt cunoscute. dar nici sfârșitul tău nu poate fi cunoscute. Ești prea rogant. A spune eu și mai mult, dar dacă n-aș fi în casa ta. Atunci, ți-aș arăta eu cine da, nu mă tem de tine. Ha, o să vorbim noi. Ha, o să vorbim. Nu-mi cade într-o bună zi în mâine. Dacă îl găsesc descoperit cu cea mai mică contrabandă, îl nimicesc. Bătrânul neducatul, obraznicul. Și în vreme ce Filiberto se plimbă furios prin birou, pe ușă intră locotenentul de la Cotrii. Să nu-mi spună pe nume dacă nu am să-i eu cine sunt Domnule Fliberto. Încă-mi fat Mie îmi spuneți așa? Da Anu Iartă-mă, uh. dragul meu Sunt mâniat Cine v-a supărat? Stimatul domn Ricardo nu e așa că nu consimte la căsătoria fiicii lui? Uh. Îmi pare rău că trebuie să-i pricinuiesc din nou o supărare Dragul meu Fiști tu nu trebuie să te necăjești Spuneți-mi adevărul A refuzat căsătoria? Uh, oamenii de lume trebuie să fie pregătiți pentru orice Vă rog, vă rog, uh. sunt nerăbdător să știu adevărul uh, Dacă spun adevărul, moare aici Cu toate astea trebuie să-l știi Domnule Filiberto, cu îngăduința dumneavoastră Nu, nu, nu, nu, oprește-te, oprește-te Nu oprește -te, oprește -te. Uh, aș vrea să moare de desnătește De ce ne ascundeți cele ce v-a spus? Dragul meu nu te-ai dacă un tată avar, îngânfat și bădăran Nu vrea să-și mărite fata de bunăvoie, există și un alt mod de a-i obține mâna Nu, domnule Filiberto, când tatăl nu consinte, nu trebuie să mai insist Și atunci, ce vrei să faci? Să plec de aici, să sacrific dragostea cinstei și liniștii mele și a fetei și te-ar lăsa inima să părăsești o fată care te iubește? Oh. s sunt lași prada disperării, iar tu să te topești de dorul ei? Domnule Filiberto, nu mă ucideți cu astfel de vorbe. De ați ști cât mă dor, v-ați să le mai pronunțați. Vorbele mele nu-ți vor decât binele. Nu, mai curând, rușinea și moartea. Hai, hai, liniștește-te se poate un bărbat atât de curajos să-și pierdă cumpătul? Dacă ați ști ce e în inima mea, știu, dacă ați știi... Știu foarte bine, dar asta nu înseamnă că trebuie să disperi. Fata te iubește, ah. tu o iubești. Crezi că asta ar fi prima căsătorie făcută fără consimțământul părintelui? Ați vrea să mă căsătoresc cu fata fără consimțământul tatălui? Da, în cazul de față, da. Ținând seama de împrejurări, așa probabil... Bine, dar trebuie curaj Curajul nu lipsește Nu știu însă cum să procedez Eu cred că nu-i chiar atât de greu Ia, scut, la ce mă gândesc da, Spuneți-mi Constanța trebuie să fie acum la mătușa ei Fă ceea ce-ți spun Sacrifică ți prânzul și du-te de o caută Și cere să-ți arete prin fapte dacă te iubește cu adevărat Și de consimte... Atunci căsătorește-te. Dar dacă domnul Ricardo mă va amenința cu răzbunarea, atunci iau și du-o în Franța. Cu ce bani? Bani! <laughs> Așteaptă clipe. Cum nu se gândește oare că mă îndeamnă la o acțiune care îi poate aduce mare Uite Uită 100 de guinei în monede și 400 în cupoanei. 500 oh. de guinei îți pot ajunge câtva timp Domnule Filiberto Primește-le din partea mea Voi aranja eu cu tatăl Fiti să mi le înapoiezi. Domnule Filiberto, sunt zăpăcit Hai, hai Ți-am spus, trebuie doar îndrăsneală Curaj Trebește-te și nu pierde vreme. Da Reștiințați-mă, fie personal, fie printr-un bilet despre ceea ce se întâmplă da, da, da. <laughs> Nu-i așa că te mai liniști. Mă Filiberto. bucur Hai, du-te, la revedere și fii curajos La revedere, domnule Filiberto <laughs> Îmi dă și bani A crezut că și bate joc de altul și și-a bătut joc de el însuși La revedere, domnule Filiberto La revedere La revedere, la revedere. <laughs> Așa. Mica oare nu o să treacă și am să-l văd pe Ricardo urlând și tremurând ca un disperat. Să-l din josit. Da. Cu celor 500 de guine e pierdute, vreau să-mi văd prietenul mulțumit și pe Ricardo umilit. Iată-mă, domnule Filibert ah. Am venit. Dar cine-ți-a spus? Nu m-ați chemat dumneavoastră. E, ai văzut pe domnul de Cotri? Văzut. Atunci fugi înapoi, te imediat la mătușa ta! Mă goniți din casa dumneavoastră! Nu te goni, este sfătuit, fugi repede! de ce aș vrea să știu! Nu e nevoie să afle acolo, hai pleacă S-a întâmplat ceva! S-a întâmplat! Oh, spuneți mi și mie! O să-ți domnul acotrii Unde? La mătușa ta! Cum? Locotenentul n-a fost niciodată acolo! O să fie acum! A plecat doar de câteva clipe! De ce? Îmi că și-ai să afle! I-ați vorbit tati? Da! întreabă soțul! Soțul meu! Da, soțul tău! Ah, domnul Cotrii. Domnul Cotrii. Pot poți să cred, doare Hai, du-te repede la mătrușata, Hai! Domnule, Filiberto vă rog Te las acum, timpul este prețios Dacă pierzi timpul, pierzi și soțul Vai de mine, alerg într-un suflet Aș vrea să la picioar <laughs> În ce Constanța aleargă spre mătușa ei, Gianina, care aflase totul, îl ascunde pe locotenent și se duce să stea de vorbă cu Filiberto. Discuția cu tatăl ei îi confirmă ce le aflat. câteva vreme după aceasta, Mariana, care fierbea să se căsătorească grabnic cu Guasconi, intră din nou în biroul lui Filiberto. Iertați-mă că vă deranjez din nou! Vreți să îmi o altă obraznicie? Nu, nu, n-am să mai fi obraznică, vă fac că Bine, bine, hai, spune dată. Am venit să vă reamintesc doar că m-am mărit și vă rog să nu uitați ce mi-ați promis! E cum? Te-ai hotărât să te măriti înaintea stăpânii? Nu. Nu, dar dacă ea se mărita astăzi, eu am să mă mărit mâine. Pofti! Și-ai pretins că nu ești o nu înțeleg de ce tot ascunde. Cum? Ce ascund? Căsătoria domnișoarei Șoaregianina. E că spun eu că ești o proastă Eh? Mă rog, sunt o proastă Și ca să vă arăt cât sunt de proastă, am să vă spun ce am aflat acum câteva clipe. E. Am stat după perdea. Și l-am auzit pe domnul locotenent vorbind cu domnișoara Gianina. Au hotărât să facă nunta pe ascuns. Hmm? Și am auzit că le a dat chiar și 500 de guinee în contul zestri. C -c -c -c Cum? În contul zestri? Da, eu așa am înțeles. Banii am văzut cu ochii mei. Ești o proastă! asta, ești o proastă. Oh. Ah, și locotenentul ăsta nu trebuie să vorbească despre toate astea cu fata mea. Înțeleg, înțeleg. Dumneavoastră vreți să-mi ascundeți adevărul. Vă temeți de mine? Vă îndoiți de cinstea mea? Hă, cinste! Într-adevăr, frumoasă cinste. Să asculți pe furii ce vorbesc alții, ca apoi să înțelegi greșit și să-ți spui prostii. Da, e drept. E drept. Nu trebuia să ascult. Dar cât despre înțeles, fiți sigur că am înțeles totul foarte bine. Și ce tot vrei? Nu cum o să mă silești tu să spun totul? Nu vă înfuriați așa. Aș vrea să știu. Unde a plecat acum câteva clipe, domnișoara Gianina? Unde a plecat? N-a plecat cu domnul de la Cotri? Cu locotenentul? Unde? După câte am înțeles, la doamna Gertrud. La soia, mea? Exact. și a vă dus numai Gianina, nu și locotenentul. Nu, no, eu știu că au ieșit împreună. Păi locotenentul fiind o o doar. A da, sigur. <laughs> sorea mea stă aproape de locul unde trebuia să se ducă el. Sigur, Aha. asta este. Totem e bine, și tu tot. Ah, tu ești o proastă. Mă Uite-te mai bine cine este în sală. Aud vorbă Mă duc în data. Oh, tare mi-ar părea bine să rămână înșelat bătrânul ăsta nesuferit. <dei Wolverine> Dar nu mai înțeleg nimic. Trebuie <teaser> să <roLY> Doamne, ajută-mă ca totul să se sfârșească cu bine. Imprudența locotenentului mă pune pe gânduri. Tânărul are atâtea slăbiciuni. Eu eu am fost ferit de ele și în tinerețe, și mai cu seamă acum la bătrânețe. Cine? Intre. Prea plecat cu dumneavoastră. A, bună ziua, Pascani! E, eh, ia să Ce mai e nou? Stăpânul meu va trimite respectoase salutări. Unde e locotenentul? Ce face? Cred că acest bilet te va lămuri. Bilet? Da. Ia del. ia să vedem. Bine ar fi să nu-mi spune să ies. E, înăuntru este și o hârtie care îmi pare scrisă de fica mea. Hai să vedem întâi ce spune locotenentul. Domnule Filiberto, fără sfaturile dumneavoastră. Cu toate imboldurile dragostei, n-aș fi avut curajul să fac nimic. Nu am spus eu, îi lipsește curajul. Am condus fata într-un loc cinstit și sigur, adică în casa mea tu și ei. Spune că a condus-o. Nu prea înțeleg. Ea nu era acolo. Ei nu, desigur că am întâlnit-o pe drum și am soțit-o. Lacrimile fetei au înduioșat pe bună mătușe și i-a consimțit la căsătoria noastră. Bine, foarte bine. Am trimis să cheme un notar și am celebrat nunta în prezența a doi martori. Foarte bine, minunată. Nu pot însă să vă exprim jenă față de dumneavoastră și fiindcă nu mai pot spera să obțin iertarea prin rugăminți, Cred că rândurile fiicei dumneavoastră, pe care o veți ierta de sigur mai ușor, mă vor ajuta. Pe păi ce mai vrea de la mine? Nu îndrăsnește să-mi ceară ceva și se folosește de fica mea pentru a obține? E să mai citesc o dată. O să zică și... Fiindcă nu mai pot spera să obțin iertarea prin rugăminți, cred că rândurile ficii dumneavoastră, pe care o veți ierta de sigur mai ușor, mă vor ajuta. <gântu -i> Trebuie să se fi dus de îndată la sora mea ca să-i spună Gianini. Ia să văd. ia să văd ce scrie fica mea. Scumpul meu, tată! <gântu -i> Ce scris, domnule Adevărat scris negustoresc În e ca prin această scrisoare Să cad la picioarele tale Și să-și cer iertare Doamne, ce-a făcut? Întărită prin sfatul pe care personal L-ai dat domnului de la cotrii Și de banii pe care i a dat în acela scop M-am lăsat orbită de dracostea mea și m-am căsătorit cu locutamentul. Cum? Ce? Negușinata mincinosul, trădătorii, dica! m-au omorât. Ce s-a întâmplat, domnule Filibertu? Ce fi e? Ce s-a întâmplat? Ajutați-mă, sprijiniți-mă, nu mă părășiți, fie-vă milă Domnule Filiberto, nu vă lăsați pradă disperării. A... La urma urmii, stăpânul meu este un ofițer cinstit și nobil Cinstit, nobil, mi-a și mi-a sculberat toate speranțele Cum asta? Dumneavoastră ați fost cel care v-ați interesat cel mai mult de căsătoria. Dar nu cu fica mea, înțelegeți! Iertați-mă, dar cu aceleași argumente cu care vreați să-l convingeți pe domnul Ricardo, încercați să vă convingeți acum pe dumneavoastră! Da, ce prestimat! are dreptate! insultă-mă și tu, proastă! Nu, nu mă supăr! Vă compătimesc doar fiindcă știu că mânia v-a sucit mințile! V-a rugat, vreodată stăpânul meu să-l pețiți? Nu, nu m-a rugat, dar a atmis cu negociinarii! mai bine că nu l-ați înțeles! <gâng> nu, iată, vă M-au mă m-au înșelat Fica mea este o prefăcută Iar locotenentul Este un nerușinat Vă rog să vorbiți mai frumos despre ofițer. Nu uitați că ei sunt obișnuiți să mânuiască spada Asta e mea, În fură fata Și pe urmă să mă mai și omoare <laughs> Nu e atât de crud pânul meu Sunt sigur că va veni să-și ceară iertare Iertare? Nu vreau să-l mai văd Atunci va veni fica dumneavoastră Nu, nu-mi aminti de ea Totuși, este sângele dumneavoastră. fața. asta. Și ea e proastă. Oh. Au. Ieacă singă, amețecă. Găstește și mângiei. Întâmplarea asta nare leac. Știu, o vrăsatule. Din păcate, o știu. Asta îmi n-o Ce? Acum e momentul. Ce ce ce ce, Ce-i 102 bici. Îi spuneam lui să plece, să nu vă mai plictisească și să nu abuzeze de bunătatea dumneavoastră. Foarte bine, lăsați-mă singur. Cu mult respect, domnule Filiberto. <gânt> Iertați-mă dacă am săvârșit vreo necuvință în casa dumneavoastră. Hai, hai, hai, hai. Poate nu o să ne mai vedem niciodată. După câte știu, stăpânul meu va trebui să plece și-și va lua soția cu el în Franța. <gânt> Nu-mi spuneți nimic pentru fica dumneavoastră? Nu, nu, nu, nu. Ia, ia, ia, stai. Vreți că locotenentul are de gând să plece atât de curând? Mi-a spus că dacă nu va primi de la dumneavoastră o veste îmbucurătoare, să anunți poștalionul. A? Nu înțeleg. Cum nu este dureros pentru un tată să spună, n-am să-mi mai văd niciodată fiica? Spuneți și voi, dar dacă și locotenentul este atât de aspru și nerecunoscător, puteam eu să fac mai mult pentru el decât am făcut și el. El să-mi răpească fata ca să nu mai pot vedea. Pa cred că ar aduce bucuros aici, dacă nu s-ar teme de mânia, dumneavoastră? Hei, dar ce vrea? Să laud pentru asemenea fapte, Să-i mulțumesc pentru trădare? Am înțeles. Mă iertați. Bună ziua! Să nu le spui să vin aici! Nu vreau să-i văd pe niciunul! Înțeles? Bine, niciunul! N-am înțeles, bun. Domnule Filiberto, ca să vă mai distrez puțin, pot să vă vorbesc? Nu vorbiți de nimic. Poate vrei să-mi îndrugi despre căsătoria ta. Ah. Urăs cuvântul căsătorie. Înțelegi? Îl urăsc. Nu vreau să mai aud vorbit de el cât voi trăi. Dumneavoastră ați dorit după câte văd să vină sfârșitul lumii. Pentru mine s-a sfârșit totul. Dacă e așa, cu ei vor rămâne averea și bogățiile. Să le ia tracu! Dumneata vei muri bogat, iar fiica dumnei Va trăi săraca. Sără mana de ea. Ești poți de grijă Vreți să trăiți de acum înainte în ură și ne înțelegeți? Taci odată prostul, taci naus, cât ai de gând să mă mai chinuiești. Și ați de mine, domnule Filiberto. Asta mai lipsea. Aștept acum. de două ore și n-a venit nimeni. De ce m-ați sfătuit să mă întorc la mătușa mea sub motivul că locotenentul mă așteaptă acolo? Vă voi spune eu, domnișară, cum stau lucrurile. Domnul locotenentul a cotruit. Trebuia să se ducă într-adevăr la o mătușă și ajuns acolo, trebuia să se înțeleagă cu o domnișoară și s-a și înțeles. Numai că bietul cavaler a pierdut adresa și în loc să ajungă la mătușa Hortensia, s-a trezit la mătușa Gertrub și în loc să se căsătorească cu domnișoara Constanța, s-a căsătorit cu domnișoara Gianina. Cum v-ați bătut joc de mine? Vorbiți, domnule Filiberto! Să nu mă credeți atât de proaste încât să suport o asemenea faptă grosolană! Era naiba! Dacă o suport eu, trebuie să o suport și dumneavoastră. Și mă rog, ce suportați dumneavoastră? Nenorăcire, ficii mele, din pricina dumii tale. Din pricina mea? Da, da, da, da, da din cauza dumii s-a prăvărit peste umerii mei o asemenea nenorocire. <coughs> Noroc că stăpânul are o spinare solidă. <coughs> -o eu nu înțeleg nimic din toate astea. O să-ți spun clar și precis cum stau lucrurile. Să vezi, domnul Locotenendra... <coughs> Cotin... Constanța! Ce cauți aici? Uite-l și pe ăsta, el mai lipsea Tată, dar nu mi-ai interzis niciodată să vin în această casă Din clipa asta ți interzit Înțelegi? Știu pentru ce vii aici Cunosc dragostea ta pentru locotenent ah. Și știu că aici ți se întind curse menite să să în renumele tău și autoritatea mea Nu știi nimic, domnule Ricardo Dacă știi ceea ce știu eu, n-ai vorbi așa Am să mă răzbun, vorbă. Păi tine am să te închid în casă, iar cu domnul Filiberto am să mă refuiesc eu. Oh, Bine-mi stă, meritam și mai rău. Scumpe, prietene, te rog, iartă-mă. Abia acum îmi dau seama de nedreptate pe care ce-aș fi făcut-o. Domnul m-a pedepsit. Mi-a pierdut fica domnule Ricardo, înțelegi? Și o râsul mi-a de nenorocirea. Ai pierdut-o. S-a măritat cu locotenentul. Ah, eh, dacă s-a măritat, asta înseamnă că nu este chiar pierdută în întrecine. Nu știu dacă o să mai văd. Cine știe dacă ingratul la nu o să-mi o ducă departe? Eu singur i-am dat 500 de guinee ca să-mi fure pe urmă și fata. Fica mea! Singura mea, fiică! Dragostea mea! Singura mea, dragostea! Dacă aș putea să mai îmbrățișez o singură dată. Vreau să știu dacă a plecat. Vreau să o văd. Dacă a plecat, vreau să mă mănânc cu mâinile mele. Iar Dina. Fi că ne recunoscătoare. iar mă tată. Nu meri să te iert. Ai dreptate. Te-am supărat. Dar ce puteam face, spune dumneata, cum? Nu mai pot, simt că am să mor Amândoi merită să fie compatibiți Cât de satisfăcut aș fi dacă n-ar ierta-o Ridică-te Nu mă ridic până nu mă ierți Cum dai ai putut să mă întristezi atât de mult? Spune Tata, sfatul tău Taci, taci, nu mă supăra Nu mai vorbi de nepricepere și slăbiciunea mea Găti, că te. Când zicea asta, te iert? Dragul meu, tată! Prea repede, iertat-o Tată, cu voia. Ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu vorbi de soțul tău. Oh. Dar trebuie să-l primești ca ginere. Altfel va trebui să te părăsesc S-ne așa vorbește tatălui tău? Dragostea pentru soț mă obligă. Bine oh, -mi stă, merit mai rău. Domnule Filiberto, cred că faptul s-a consumat și nu mai e nicio ieșire Te sfătuiesc să te împaci cu ginerle mai înainte de a se răspândi prin oraș ciudata întâmplare pe aici oh, Pentru cinstea mea, pentru reputația mea, vă rog pe toți și pe dumneata domnișoară în special <gri> da. să nu se afle nimic tu, Mariana, vă da. de seama să nu vorbești? De data asta proasta o să tacă. Nu-ți fie teamă, tată, nu se va afla. O să lichidăm imediat toate conflictele. Dragul meu, soț, înaintează cere iertare. El te iartă, te primește ca ginere și fiu. Hai, repede și pătăcute să nu afle nimeni. Apariția locotenentului, mă turbură. Vă cer iertare, domnule Filiberto. Ah. Dumnezeu, Dumnezeu, să sfârșim o dată toată vorbăria asta. de seamă să nu spui nimănui ceea ce s-a întâmplat aici. Aha. Pe tatăl meu îl interesează renumele familiei. Ei, domnule Filiberto. Te-ai liniștit? Ce vrei să fac? V-ați căsătorit, sunteți aici, rămâneți aici Domnul să vă binecuvinteze o, Cât sunt de fericită Tată, sper să nu-ți pară rău de ajutorul pe care mi l-ai dat Liniște! Ce? Repede să nu afli nimeni Ei, Ce, ce te-a apucat? Mai avem determinat repede și în liniște o altă mică afacere eh. oh, Cu voia dumneavoastră, domnilor, goasconi Vrea să se căsătorească cu mine? Când găduința stăpânului meu o iau de soție. <gători> Știi? Știi? Petăcute și repede. Să nu afle nimeni! <gători> Ați ascultat O întâmplare ciudată de Carlo Goldoni Traducere Dumitru Panaitescu Adaptare radiofonică de Ion Mustață Distribuția a fost următoarea Filiberto Nicolae Gărdescu artist emerit Gianinna Eugenia Popovici artistă emerită Ricardo Nicolae Bălțățeanu artist al poporului Constanța Raluca Zanfirescu Locotenentul la cotării Alfred Demetriu, Mariana Nineta Gusti, artistă emerită, Guascon Ion Lucian, artist emerit, Regia de studio, Mia Olaru, Regia muzicală, Alexandru Darian, Regia tehnică, inginer George Buican, Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.